Partea a patra Capitolul 12 De la redacție, Ștefan urcă pe Belvedere și ieși în calea Victoriei, unde avea întâlnire cu Luchii chiar la col. Ea nu s încă și Ștefan traversă și cumpără de la un fioș o revistă literară care îi plăcea. O deschise, se întoarse la locul randevului și început să o răsfoiască. Se gândea dacă va veni vreodată ziua când va scrie și el la această faimoasă revistă, știind că el nu era decât ziarist. Dar că se trezea nu odată, citind nuvelele și povestirile care se publicau aici, cu gândul pironit asupra unei intenții nebuloase. Dacă n-ar putea și el să scrie ceva din închipuire? Dar cum să scrii din închipuire? La ce te gândești? Auzi era alături un glas plin de ironie și ridică privirea și o văzut peluchii scrutândul l bat și parcă agresiv. Ștefan nu zise nimic, dar porni alături de ea, tot dus pe gânduri. Pe urmă se mai înveselit. Gazda mea din Pălămida, zise el, avea un bărbat de o gelozie feroce. La masă, luam masa cu ei și cu băiatul lor, un pușt cam obraznic cu mine, dar simpatic, de la el am învățat multe despre oraș. La masă, femeia, altfel frumoasă, avea câteodată câte o expresie mai visătoare. Se gândea și ea cine știe la ce. Și într-o zi bărbatul său, cu cuțitul în mână, deodată se face spre ea scos din sărite și zice... La ce te gândești?" Au, a făcut ea văzând cu în mâna aluia, care și el, dându seama de gestul impulsiv și involuntar, și-a lăsat brațul în jos. Așa și tu." Ea, auzindu-l, avă o clipă de stăpânire, apoi când înțelese, izbucnind un râs înalt și nestăpânit, căruia îi dădut dumul fără să-i pese că se uita lumea la ei. Mai ales că ea opta nu o dată sever când el se lipea de ea prea strâns. Se uită lumea la noi." Acum se lipia de el și l-a pucat de gât și îl sărută pe tâmplă, lipindu-și și obrazul de-al lui. Vezi, eu am crezut că numai Adrian mă poate face să mă simt atât de bine cu un prieten." zise ea luând înapoi cu o mână, ceea ce-i deduse cu cealaltă. Îi spunea adesea astfel de răutăți, chiar în toiul unei veselii care o făcea răpitoare. Ștefan îi zise, Nu să mă atragi pe mine în dialoguri în care să călcăm amândoi pe muchie de cuțit." Îl bagăm în măsa pe acest Adrian și pun pareu că e un cretin, în ciuda faptului că s ți place așa de mult. E prietenul meu, zisea cu gravitate și-și lua aerul adecvat de prietenă care n-are încotro, dar trebuie să declare acest lucru ca să nu existe echivocuri. Urmărea însă tocmai astfel să creeze unul, furându lui Ștefan să râdă cu gura până la urechi. Ea însă se simți cu adevărat jignită și îndezipa și părăsindu-l. Ștefan se lua după ea și-și ceru scuze. Luchii, pentru o prostie, ce e asta? E prietenul tău, ei și, de ce vrei să mi-l bagi mie pe gât? Nu-ți dai seama? Crezi că mă flatează să mă compar cu el? Ești îngânfat, zise ea, și mă întreb de ce. Situația ta atârnă de un fir de păr. Nu văd de ce ai fi atât de sigur de tine și te-ai crede superior lui Adrian Popescu, ziarist cunoscut. Nu ca tine căruia nu i-a văzut nimeni semnătura. Asta era adevărat și Ștefan a tins tăcut. Insistase pe lângă patron de câteva ori să-i da voie să scrie ceva. Reportajul său despre rebeliune fusese oprit chiar de Marele Ziaris, fără să explice mai mult decât. E bun, dar e inoportun." În ce sens, patroane?" În toate sensurile." Totuși, într-o zi, îi dăduse voie. Adute te și tu prin oraș și caută ceva vesel pentru cititorii noștri. Ai un condei cu predispoziții spre lucruri sumbre?" prea grave pentru vârsta ta. Ia o mai încet. Bine, gândise Ștefan și începuse să colinde orașul în căutarea a ceva vesel și într-o zi îi prezentă lui Nichi un mic reportaj. Nichi îl citi și se stâmbă, deși în privirii sticlea o lumină jucăușă. Amuzant, zise el și de să l să-l trimite la tipar, dar îl trimise și patronului în șpalt. Ce scria în el? Pe câpul din dosul gării de est, două șatre de cigani s-au bătut ieri ca chiorii pentru o femeie și 10.000 de lei. Banciu Iancu-Ciuraru, bulibașa uneia din șatre, povestea Ștefan puse pusese de mai multe vreme ochii pe Viana, nevasta lui Ion Ștefan, zis Carola, bulibașa celei șatre. Lui Carola îi plăceau banii mai mult decât femeile și a căzut la o învoială cu Banciu. În schimbul Vianei, el primea pe Lisaveta, nevasta acestuia, plus 10.000 de lei. Și târgul s-a făcut. Lisaveta însă descoperi curând Carolea, era cam bătrână și pe lângă asta îl gândul că el o cumpărase pe Ioana lui cu 35 de mii. Atunci cum s-o primească el pe Lisaveta numai pentru 10 mii? Și atunci, într-o noapte, cu ai lui asupra șatei lui Banciu, îl prădă și început să se taie cu cuțitele. Patronul era nervos citind toate acestea. Ștefan aștepta în fotoghi. Ce e cu Nichi?" zise el. Cum poate să te lase să publici un reportaj despre asemenea gunoaie? Mi-ați -as cerut ceva vesel, zise Ștefan cu o vagă ironie, pe care cei tineri nu și-o pot reprima când îi primi pe cei mari la înghesuială. O să te duci la Paris și o să scrii la întoarcere un reportaj despre ce ai văzut, indiferent dacă va fi ceva vesel sau ceva sumbru. Și cu un gest îl dăduse afară din birou. Ei, continuă Luti, fără cruzare, nu răspunzi? Ștefan nu răspundea. Intrară la Modern, restaurantul lor preferat, și începură să mănânce în tăcere. Dar ei, îi declară ea, nu-i convenea să fie văzută la masă cu un băiat care nu știe să-și ascundă jignirea și le rugă să povestească ceva, ce mai era nou despre război, fiindcă ea nu cita niciodată ziarele, avea grijă micii să-i spună când era ceva important. Hai, scuză-mă, lasă prostiile!" spuse ea cu un glas, așa cum îl știa el, când și chipul e notea în lumină și uită ceea ce i-au zis urechile înainte. Am să-ți dau o veste formidabilă," continua ea. Să te pregătești. Costumul tău e gata?" Da, trebuie să mă duc să-l scot. N-am bani," răspunse el. Că nu ne ai spus că mă costă tot atât de mult cât și stofa. Aștept chenzina de întâi mai." E perfect," zise ea. Evenimentul de care o să te vorbesc are loc pe la jumătatea lui mai, așa că ai timp. El nu se arătă curios să afle, nu mai era supărat, ci contrariat. Ar fi vrut să-i povestească despre nedumerirea lui în legătură cu poziția patronului față de căderea Iugoslaviei, dar se vedea că gândurile ei erau acum în altă parte și nu l-ar fi ascultat cu interes. Nu gândurile, ci stările ei erau cele care o dominau. Acum, de pildă, Gândul la evenimente evenimente declanșoasă în sufletul ei o astfel de încântare, încât Ștefan uită și de contrarierea sa și o îndemnă. Ei spune despre ce e vorba. Prințesa Eleana Ghica se mărită cu prințul Nicolae Sturza și fac nunta pe la jumătatea lui mai cu o mulțime imensă de invitați, zise Luchie. Eu am fost colegă de liceu cu o prietenă a Miresei și m-a invitat și pe mine. Eu am refuzat. Dragă, nu pot veni fără logodnicul meu, îmi pare rău. Dar cu el, e foarte simplu. Ne-ai invitat? Ba, invitat. Cum îl cheamă? Va primi o invitație." Și Luchii scoase din poșetă un carton alb cu stema aurie pe el și îl dădu lui să-l citească. El se uită simtă la ea și îi spuse în timp ce gândea cu o vagă tristețe că fata asta e păcat de ea că nu înțelege că mult mai important era pentru amândoi să fi fost aproape unul de altul pentru ca sufletele lor să se poată uni și să fie fericiți decât să se bucure că a fost invitată la nunta prințesei cutare cu prințul Cutare. Țările se prăbușesc și altora le arde de nuntă, zise ei. Dar, curios lucru, ea rămase aceeași ca și când nici nu l-ar fi auzit și cu un gest tandru îi întinse mâna să-i o sărupe. Am dat la coloitoreasă o rochie care o să ceva cu totul deosebit, zise ea. Am găsit un material de o albeasă imaculată, ai să vezi. Am găsit și un model ceva exchis. Hai acum să mergem la un cinema. Vreau să văd un cântec pentru tine cu Tino Rossi. Îți place Tino Rossi? L-ai văzut în neapole sub sărutul focului? Cânta atât de frumos încât vocea lui pare neverosimilă. Păi și e, zise Ștefan uitând de sine. Parcă ar fi scopit.